Hoofstuk 264 Joosef krijg een gerustellende antwoord van Cornelius oor koning Archilaas. Cornelius ontvang van Joosef bericht oor sy broer Sireneus, Cornelius' vreegte en dankbaarheid. Na die ontbijt het Joosef met Cornelius oor koning Archilaas gepraat en nou keerig gevra wat er soort man hy was en hoe hy regeer. En Cornelius sê aan Joosef, Mies verewe man en vriend, as ek en my broer Sirenees om nie in toom sou hou nie, dan sou hy nog tienmal wreder wees as wat sy vader was. Maar ons het sy mag om goeie redes baie beperk, so hy maar net belastings mag heef en wel na ons goedinke. in ingeval belastingplichtig is om die een of ander rede weier om aan die belasting te voldoen, moet hy om tot ons went. Andersins, as hy dit nie doen nie, dan kan ons enige dag die afsettingsoorkonde van die keizer, wat ek altyd in my besit het, aan om oorhandig, en hom dan voor die hele volk voelvry verklaar. Die nooreenkomstig het jy van hierdie koning in die geheel nie die geringste te vrees nie, want dit is vir hom immers nie raadsam, om ook maar in die minste teen die bestaande voorskrifte te handel nie. Andersins is hy morgen geen koning meer nie, maar een verworpe vol vrye slaaf van Rome. Vriend, ek is van mening, dat jy niks meer nodig het om meegeris gesteld te word nie. Ek is nou gouverneer van Jerusalem, en my broer Sireneus is as ware fysiek keizer van Asie en Afrika, en ons is jou vriende. Ek gloe, daar kan volgens wereldse maatstaffe gemeet geen beter waarborg vir een mens in een land wees nie, en die allergrootste waarborg vir jou veiligheid en ris, woon dan in jou eie huis. Wees daarom nou heeltemaal geris, en beoefen jou kuns wat aan my alreeds bekend is, sonder skroom of vrees, en by die bepaling van die belastings, sal ek vir jou so skaal uitsoek, wat jou geen skade sal andoen nie. Toe Joosef dit van Cornelius hoor, het hy weer baie opgewek en vrolik en rustig geword, Cornelius het echter die vijf meisies van de Serenius en die Dookia ontdek, wat vir hom baie bekend voorgekom het, maar wat hy even wel nie hier herken het nie. Daarom het hy Jozef om nadere besonderhede oor hierdie persoene gevra, en Jozef het om alles volkome waarheidsgetrou vertel, sonder een of ander geheimsinne gevoorbouwd. Toe Cornelius op hierdie manier verneem het, Hoe mensliewend en hoe onbaadsichtig Josef omself teender sy broer Sireneus gedraaid, het hy geen woorde meer gehad nie. Sy vreegte was uitermate groot en hy het Joosef wel honderd keer gekus en die kinders van sy broer naam toe geroep en hylle ook aan die, aan die hart gedruk en gekus. Aan Joosef het hy echter gesê, Omdat jy so goed is vir my broer, Sal jy ook vir altyd van belasting vrygestel wees, net soos elke burger van Rome, en vandag heg ek self die vrybrief van die keizer aan jou huis. Joosef is daar oor tot trane toe geroer, en amal het saam van vreugde geween.